أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نجيزنا الله جل جلاله مخکې زرا متعلق مضمون ذکر کای مخکې مله مکاو ته الله جلال جلاله اجملن تخویب فرق یو ور کلپ کومون سره چې ګم مخکې تیر شی او د خپل انبیال مسلات و سلام تکذیب کړو او هغه منري دل تعالی جل جلاله په خاص واګی سره او یو خاصه نمونې سره اهل مکه او ته عبرت ورګی اپا وا کې دن دنه دنه نبی له سلام او سلام ته تسلیم ورګی او سره وسره تیزی ورکې بداعت باندي او سره وسره نبی له سلام او سلام ته تعلیم د سفر ورکې پیزا اجازه قوم باندي او دا ټوله خبره د موسی له سلام او سلام کوه کې موجود دی موسا علیہ السلام دعوت ورکړ او تیځ سره دعوت ورکا موسی علیہ السلام صبر کړو د فرعونانو د غی په کریکټر او کردار باندې نو تم صبر غواو او دغه اصلي مکه او د پرم د موسی علیہ اسلام والسلام د قوم او د غی په هلاکت کې یو لوی نمونه پر ده د موسی علیہ الصلات والسلام قوم هم ان من د الله پیغمبر الله تباو او برباد کلو. نو سم د الله پیغمبر نه مننه الله بتاسم تباہ او برباد کی الله پرمای او لقد او په تحقیق سره ارسلنا منګلې غلې موسه عليه السلام لرا به آیات نه په احکامات او سره وسلطان مبین او په دلیل خکار سره معجزات نه مراد الله وي منګلې غلې الله پیغمبر او صداقت د موسی عليه السلام شي او آیات نو مراد احکامات شو سلطان مبین مراد معجزہ شو یو تفسیری دای دی. او دیم تفسیری دای د دا آیات نو مراد الله تعالی چې کوم معجزات موسی علی السلام ته ورکړي نه معجزات چې داغه تفصیل په نهه سی پراکې تفصیل سره ترشه چې دیت باندې الله تعالی د موسی علی السلام معجزہ ظاهر کړا یاو پیره پارڅ کې ویني شو یاو پیره په هر شي کې بچند خان او چند خان سروش یاو پیره په سپګي شو سر دا چمړې ولا بلکلو خوړې هو چې ګلبه معجزات ادله ندی وی مونږ به ایمان راړو چې موسی عليه السلام دغه الله ته سوالو وکا چې الله دا عذاب لوي چې موسی عليه السلام به سوال وکړو دیو بیا ایمان لاند نو هغه معجزات تفصیل سره مخ کې شوي دي نو آیات نه نه مراد الله وي زمونږ او نه سلطانی مبین موجزه دا خوده نمورد مخصوص موجزه دا زکا بازی بکی بیندی های قوت والا موجزه بی لگه دا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا همسانا خامه رو اجده ها جوڑی دل پی روان هم داغیم دا وقتی برا پیدا دستونو اپیلی گیدل دست مضبوط موجزه با یا د موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا, دا غرانگی لاز شو یا دا بیزوا والا موجزه شو لاز بیچم که دا تیا کدا کولم کله خکره دلیلو چې د لرګینه دومره اجده حال وې جوړېدل او چې هغه ارس خوري او خطرناک اجده د یو خکره دلیلو چې موسی الصلات والسلام د الله جل جلاله پیغمبر دی الله وی مونږ له غلې او په دې معجزاتو سره الالف فرعون او فرعون ته او حمان او حمان ته دای وزیر او قارون او قارون ته د موسی الصلات والسلام د کو مالدار سره نو دغه منافق انسانو الله تعالی مال ورکړې وده نمو صلی الله علیه و سلام مقابلو نفقالو او د ټولو نو شاید د ټولو ویلی یا ټولو ته نسبت شو حمانو فرهاند خبره کړی اکارون چې ظاهري مسلمانو نو شاید چې دوه ظاهر کینی کړی او یاداده چې دم کړی خود پټه کړی پخاره کړی او قران درو والته نسبت بهرحال د دریو والا د موسی علی السلام برکه دغه نظریه و او دا خبره کله ساحرون جده جادوگر دي د معجزات څومره چي دی خي لا لاسي چمکيږي او دغه دا رنګي دانسانه خامر جوړيږي نویده ساحر دی جادوگر دي او کذاب دروغجن دي په داوت نبوت کې ندی دا دو خبره د موسی علی السلام برکه دواله غلطه راي دي په خپل په باطل باندې فرون پنا حق او حامان او کارون مثال اصلات السلام د الله حق پ غمبرو دا د لاله مجزات و سره داديغلت نظری او فلم ماجا هم هر کله چې راغې دوی ته مثال بالحق کې په حق سره ح نه مه ټون د مثال السلام دي سیچ وړی کو مجزاتو ک د الله دینو ک د الله د وحدانیتو په حق سره را تللوکو منند نه د جانت زمونږ نه نقالو دو اوکتلو ابنا ال الذي نه قتل کې زامن زمن اغه معامن چې ایمان وروړي معهو په ملګرتیا ده دا قتل کې واستحي او ژوندې پرده نساء هم د دې اغلو یعنی د دې لونا یو خبر دا چې دا د دې مې پر باندې دی اډروبو یو پر د موسی علی تو سلام د پیدایش نه مخکې یو پر قتل دی کړ الکان به قتل زکا فرعون یا خوب لیلو یا مطلب نجوميان وته مخکې یا سابقه کتابونه ته پته لګېدلې و ا دا موسی علیہ السلام دا حکومت چې دا بخدمه گی د انسان پلاس باندې چې بنی زایلو کې پیدا کی نو پیرغه اغه الکان کتل موسی علیہ السلام الله پیدا او بیا دا د موسی علیہ السلام پیغمبر شنه داغه نرستو دا دوباره د اډر کو بیا په دې بارډر باندې عمل شوي او پونځي شوي نو قران کې سراحت نشته و دی اډر ولګاو چې د دې الکان کتلوا ځکه چې د ته قوت حاصل نه شي د ته ملګری حاصل نه شي ځکه چې د د جميعیت او دده ډله مضبوته شي د د قوت مضبوط شي نو پیرونی حکومت ته به خه پیدا شي کارون همان ترون ته به خطره پیدا شي لاه چې کوم الکان د سره ایمان راړی او قتللهای او بله خبره دا چې کوم زنانه یونده مک ځکه زنانو ته حکومت ته ساعته نهنششته بل دا د زنناو نبدې خدمتغست ب اسرائیل مخکې شلهمهسیپارې در شو خاديمان کړو کمزوری کړو کورونو کې به په خدمت کو سړونه به خدمت غستو او خزونه به خدمت غستو نو ژوندې پرې ده د دې غجنکه الله تعالی خبره کوي وا ما کېدل کافرین الا فی ظلال نری تدبیر او منصوبه د کافرانو مگر دا زې کېدون کې دا هلاکېدون کې کېد کافر وین هر یو کافر چې دا کافرانو چې دی الله یې دې د منسوبم زې کېدون کې او بیکارو کامیاب نشو نه اړه منصب د قتل کامیاب شو مصالح اسلام پیدا کنده دوه کامیابېدو ولر دا زیکیدون کې د هلاکیدون کې او دا الله دی په اړه کې ذکر د هر کافر منسوبه په هر یو زمانه کې د هر مومن خلاب دا الله ناکامه کی ظاهري تور کده اساس بابه د وجه الله تعالی او توقتی کامیابی ورګي مسلمان باندې د امتحان لپاره یا د غفلت لپاره یا الله تعالی هغه تلغون ته سزا ورکولو غړي دا کافر پلاسی وي ورنه کافر چې کوم منسوبه د مومن خلاف جوړی ک پااره زمانه کې هغه ځای کدون کې دا هغه بیکارت هو البته تدبیر د مسلمان و سبب د ایمان باندېده الله تلا مضبوطيواړه والله تیرونه مسلمانان وکړي دي په هرر زمانه کې د کافر دپاره الله تله کامیاب کړي او د کافر غډ غټ تبیونه د مومن خلاف الله طلا نه کا کړي دي و قاله فرعونو ضرونی اخ او فرون ضروننی فرید د مال لره خ موساه چې زه قتل کو مثال اسلام بار حال د لم په د کې خ د ناکام و و و شو د لالو مقابله نه د لسمه سپار کې ت شو ل نظره او شو د سلام د دو د صورتتي شورا په کې ت شو نواخره کې بیاده د زور تلب نه کار سفرې د ما چې د مثال س دی چا نینسلی خو نه د انتالله یریدم د موثال ات سلام نه خو سر به خپله رو بیا ورځو او یا دا مخوره سړی ویل لکهمه پرې د چې دا او داې چې د د ضروننی زه کو ما چې د د موشرانو وزرانو م کوو چې که چې د قتل <سؤال> کې نه په قتل کده و سااهیر انسان دی د د قتل علاجاج نه دی د د علاج دا دی چې د د مقابله وکړه شي په سااهیر سره جادوګران لاجه مکړه شي او د اجي زکړه خلک ده چې کمم د سره ديون دابت وړږ د د چونکېهغ من کوو نو زه ک و ضرورونې ما پرې دی په خله فرانو و فران ضرونې ما پرې د ختل موسا چې زه قتل کو موساه ولید رب د دې خپل رب او بلی خپل بازارې خللې د خپل رب او بلی ربې خونه مانه خو هغه رب چې کوم دې ګومان کوي چې زما رب دی موسی السلامي یادو چې دې په کوم رب ګومان کوي چې زما رب دی نه دې هغه رب او بلی او مانه دې ځان بچي هغه رب دې رولګي دې دې مانه د دې نه د پیرون د سرکشه پته لګېلوی سرکشه ان فرعون علا فی الارض الله دې وی کړي و بل سرکشي دین هم پتہ لگ موسی علیہ السلام چکو عرب گمان کے زیادہ مارب دے رہو بری دے دی منا بچ کی زیکت لو انی اخاف و بج واجب بیان انی اخاف و زریگم کدی قتل نہ کمن او ایبدل دینکم استاذ نظام ب ختم کی او ان یظهر فی الارض الفساد یا بدخ کار کی پزمک کی الفساد خرابل جادو دا ب شروع کی وقال موسی یا موسی والسلام موسا علیہ السلام د خپل خبره بره 3416 بهر حال موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پراونې سره په الله تعالی باندې اعتماد وکړ په او د دې نه د څرهارو نکوه بلکې د ادمه خوف زهاره کو چې د نه نه نشته وقالو ایم موسی علیہ الصلوۃ والسلام انی اود ربی و ربکم یقینا ز چې ام فنان په پالون کې خپل باندې او په پالون کې ستابانه هغه ته مو چې تروب نه ستاه بل سوک دی ت فالون کې فالون کې بل سک دی زما پالون کې بل سوک, سوک بے بے. بل دی زهپهغ فالون ک باندې پانیسم کم چې تاپالی کم چې ما پال نه طره ب نظرهیم تم مربوبې بل د تربیت کې زم مربوبیم زما بل تربیت کوي ز پهغ فالون ې بانندې چې کم ستا زما فالون کې د طاقور د زهپه غبانندې پانیسم منکلې متقبب برې لایو من بیاو ملحصاب د هر هغه متقببر ل کوون ان کې انسان نه لایو م نو بیاو ځګه ایمان نه لري پرز د حساب باندې بلکې داغه نه انکار کوي داغه مقابله کوي داغه نه انکار کوي داسې انسان نظر ورانیږي موسی علیه السلام رب لفظ استعمال کوي چې رب په دې د جامع لفظ ده الله ټول اسماوتو شامل دي کوم رب هغه خالق همي دا شی پیدا کونکي چې کوم رب ادا شی په ذاتم کوي رب لفظ دا جامع د ډیر اسماوتو ته دوی موسی علیه السلام په فنا کې د رب استعمال کوي قد رسنا تا ک سر اللهي ملي مصالن سلامياتنا په مجززا تو خل سره. وسلطانې مبینو په مجزې اختښه سره پهدلیلکاره سره الافونهوهها و قاونه پروونه او همان او قاون ته ف قالو ودي سااهرونډ موثال اسلامیت سااهیر جا دوګر دی ق دا وې د روژ دی قلم ما په سر کله جا هم چې راغ د جانت زمونونه قالو د اختتلو ابناله نه ق کې زمن ده کسانووامنو جیمانې راړه دی ماو په ملګر چې د دې لکه کتل کې چې چا ایمان وروړي د دې بچی کتلای الکان واستحيو نسائهم او ژوندې پرې ده نسائهم لونه د دوی وما ماكيد الكافرين الله پرمایه د تدبير ومن صبح د کافرانو الا په ظلال المگر پزای کې دو کې وقاله فرعون وي فرعون زروني قتل موسی زروني پرې ده مال را قتل چې قتل ک موسی عليه السلام وليت و ربع بکار دې چې دې راو بلی رب بلرا ان يخافو فراعنه یقینا زريغم ايوبدل دينكم دا چې بدل بكيز ايوبدل دا چې بدل بكي دينكم دين تاسو او اي يظهر اي ادا چخخاره بكي بلار دي پزمکه کې الفاظ خرابه وقاله موسى موسى عليه السلام ان ات بربي و ربكم یقینا ظنان سم په پا پالون کې خلوب پا پالون کې ستاسو باندې ټوله ته وي کوم درباريان فرعون وغيره من كل متكبر انددا سه هر لو متكبر لا يؤمن بيوم الحساب چی ایمان لری پرز د حساب, حساب باندې الحمد لله رب العالمين ولا انقد الفتيد والصلاة والسلام على رسوله محمد والي وصابين الله سلافات درا دنسي کنه خیر را نسي دنیا خیر در سوين مساتيا الله كريم حتکبر لوين مساتيا الله كريم اخرت پرز باندې مضبوط ایمان را نصیب کي يا الله اخرت پر باندې مضبوط ایمان را نصیب د عمل صلى الله <سؤال> عليه وسلم